Doina pentru cununa drepților, Doamne, porunca pentru taina credinței. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Pentru noi ai rostit, când ochiul credinței de orbire ne-l-ai vindecat. Doamne, porunca pentru taina descoperirii. Fericiți sunt ochii voștri care văd și urechile voastre că aud. Pentru noi ai lucrat, când cu extaze, mintea ne a luminat. Doamne, porunca pentru cununa dreptilor. Eu nu pot să fac de la mine nimic, precum aud judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia, voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Ne-ai dat și să te ascultăm, ne-ai învățat. Doamne, Porunca răspunsului cel bun am aflat, când prin poarta bucuriei am intrat. Bine, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău. Doamne, porunca purtării crucii ne-ai arătat, Cel ce nu și-a crucea și nu mi urmează mie, nu este vrednic de mine și de aceea te-am urmat. Doamne, porunca ascultării într-un noi păstrat. Fericiți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc și pe calea ta am alergat. Doamne, porunca chemării nouă ne-ai adresat, fericit este cel care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu, căci cu pâine cerească îl vei sătura, apă vie va bea și se va lumina. Doamne, porunca răspunsului cel bun prin noi ai lucrat, de aceea... Fericit vei fi că nu pot să-ți răsplătească, pentru că plata dreptății tale ne vei da. Doamne, porunca privegherii nouă ne-ai dat când ai zis, fericite sunt slugile pe care venind stăpânul le va afla veghind și ne-am nevoit să fim așa cum Tu ai voit. Doamne, porunca bucuriei în urechile cugetului nostru a răsurat, Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri. Lacrima pentru taina dreptilor. Doamne, cuvântul fericit cel ce va aștepta și va ajunge la 1335 de zile. Pentru noi, o vreme, două vreme și jumătate de vreme a însemnat, când crucea neamului nostru am purtat și pe tine te-am ușurat.